الحمد لله رب والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين الله تكونوا مع صادقين ودار عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم <أو> صل <فعل> الله على <جل شانه> <ترشلة> <بس إتصر مزانوين> <متخفض> Ušli smo u drugu polovinu i još uvijek smo u drugoj trećini mjeseca Ramazana. Večeras je sedamnaesta noć, a sutra, inšala, je sedamnaesti dan mjeseca Ramazana. To je dan kada se desila velika stvar. A u ovoj noći, prije 1427 godina, tačno, odnosno druge godine je po Hiži, Rasulullah s.a.v. je... Čitavu noć Muhammed a.s. je čitavu noć ostao na kijamu u ibadetu klanjao i dovu upućivo Allahu Đelešanu To je radio toliko da ga je Ebu Bekr, njegov vjerni drugi prijatelj radijallahu anhu čak upozorio rekavši polahko, polahko Allahu poslanić Činio je dovu tako revnosno iskrušeno da je podigao ruke skroz ka nebesima, pa mu je kaže spao u grtač snjegovih leđa. A radio je to zbog toga što se sutradan u danu spremala velika bitka. To je ta poznata bitka na bedru. Prva i najveća bitka u historiji islama i historiji muslimana. Jer da su muslimani tu bitku izgubili, Bio bi ubijen tada i Muhammed, alaihissalam. I danas bi sam i sigurno nekako drugo ozvali i nešto drugo obili nego što smo sada. Zato je toliko ibadetio Allaho poslanik, alaihissalatu wasalam. Da je on bio lažovi prvarand na ono ko bilo ako što Čafiri govori. Njemu bilo sve jedno. Ponašao bi se ako što se oni ponašali. Ne bi govorio toj dovi gospodaru, pomozi sutra svoje robove. Ovo malobrojno tvojih robova. I ako mi sutra budemo pobjeđani, neće ostati na zemlji niko ko će te iskreno obožavati kako se ti zadovolja. Ponašao bi se kažem ko što se ponašaju čafiri nemarni, ovi s druge strane. Oni su kaže čitavu noć lumpovali, pjevali, plesačice im plesale, vino pili i već se vidjeli kao pobjednici toj bici. Bilo ih je tri puta više, nešto oko hiljadu imali su konje, imali su oklom, pa imali su deve. Muslimana je bilo svega 313, znači tri puta manji. Samo jedno konje su imali. I kad se desila bitka, desilo se veliko čudo. U toj bitci taj trostruko manji protivnik, trostruko slabiji, malobrojniji, odnosno muslimani, pobjedili su ove koji su bili trostruko veći, snažniji, jači više puta. Obistine su se opropita Allahove riječi. Je rekao: "Bi kem minfiatin qalilatin galabat fiatan katiretan bi Koliko su puta malobrojne čete pobjedile mnogobrojne čete. Ali pod jednim uslovom bi iznila Allahovom voljom. Ne može se desiti da malobroj pobjedi mnogobrojni, da slabi pobjedi jače Osim bi izni lah, osim Allahovom voljom. A to Allah šalje kome on hoće, šalje svojim robovima. Onima koji su pokorni Allahu, Đalešanu, dolazi Allahova, Đalešanu, pomoć. Ona se kasnije vidjela u Bosni, u mnogo situacije slučajeva. Kada se i badetom zasluži ta pomoć, ona dolazi. Kako je ta pomoć? Allah može sam od sebe pomoći. A najčešće je to slanje meleka. Slanje meleka. Allah Đalešanu je i tu kao mnogo puta kasnije slao svojim robojima, muslimanima, muminima, iskrenim, pomoć u vidu meleka koji su dolazili i pomagali. Kaže u Surijalu Imran, poslaću vam 3000 meleka, pa kaže 5000 meleka. Allah je mogao reći jednog ću vam poslati, on je dovoljen. Međutim, kada kažeš dolaziti ti 3000 specijalaca upomoć. Puno se nekako čovjek onda lakše osjeća, jedno každa ulaziti jedan. A jedan melek je bio dovoljan da ga Allah spusti da pomogne svoje robove, da pomogne muslimansku vojsku. Iz bitke na bedru mi učimo mnogo šta. Evo prva ova stvar, da musliman ne ratuje ili bilo šta drugo radi zahvaljujući kvantitetu, odnosno mnogobrojnosti, nego kvalitetu. Allah od nas traži kvalitet, da budemo dobri. Kvantitet, odnosno masa, brojnost, služi samo da se iz nje izbavi i nađe i uzme kvalitet. Jer će prije stotinu ili hiljadu biti pet dobrih pojedinaca nego iz deset ili dvadeset. Ali u osnovi u islamu se traži kvalitet. Kad god su se muslimani oslađali na nešto drugo, a ne na kvalitet, gubili su i bili su doni. Nakon ove bitke, sedam godina je za nje, desila se bitka na Huneinu. Sad potpuno druga situacija. 12.000 muslimana sada izlazi. Mekka osvojena i još 2.000 u Mekki se pridružilo toj vojski koja slobodila Meku. 12.000 sad muslimana izlazi. Nikad takva vojska nije viša tom arapskom postru. Protiv dva plemena koja još nisu primila islam. I kad su krenuli, kad su vidjeli svoje množstvo muslimani su zaboravili da musliman sve što radi, treba da radi s kvalitetom, a ne zahvaljujući svojoj masi i svojom brojnošću. I kad su ugledali koliko je 12.000 pomislu su ko nas to danas može pobijediti. pa je Allah Đalešanu dao lekciju, ovi čafiri mušnicu su joj sačekali u klancu, napravili zasjedu, što kopljima, što strijelama, što na druge načine, ubili su mnogo muslimana koji su tu dolazili. Tako da sam da razbježala jedna ogromna masa, kaže 11.912.000 se razbježalo, bilo ubijeno. Samo sto ljudi ostalo postojano, samo stotinu ljudi. Naravno s Muhammedom a.s. i još 99 ljudi oko njega. Svi drugi se dali u bijeg. Pa Allah Đelešanu kaže mnogo vas je puta pomogao enog dana na Hunejinu kad vas je mnoštvo vaše zanijelo, a nikakve vam koriste odnoga nije bilo. Pa vam je kaže, zemlja postala tijesna bez obzira koliko je široka. Zašto Allah ovo govori? Čovjek kada nekad neđe bježi, možda se nekad bježali od nečega, cuke možda od pašće to, od ovog, od ono. Čovjek je pokuša da bježi njemu tjesno, a zemlja široka. Je Allah taj primjer koristi. Pričam jedan momak, u ovom pazarišu s navijačima, kaže. Jel je odšli negdje u Beranu, u Pričnu, kada je bio Arkan, još s navijačima pazara, futbalerima. I kaže u Beranova, tamo ovi zaganjaju četnici i kaže mi tam u Kukuruze polivadika, Allah mi dade neku snagu, kaže ja sam kon ta oso krenuo, pa se počeo snima biti pa to. Kaže, Allah mi dade neku usnagu, jesam, kaže, je bježuo, kako sam, kaže, je bježuo A kada ne možeš, ti će kaže. Zemlja, koliko da je široka, ona ti jesna, hoćeš ovih bježi ili ja će pobić. E, prosadno. <laughs> Dobro, nisu ni posadci ništa brže, mogu te reći. E, prosadno. Ništa ni posadci, brže nisu. Možda bilo ponavim, znači prva lekcija, kvalitet, to nam treba. Nekada znači, kažu, ima nas ili ima nas. Ma neka dođe deset kvalitetnih. To je bolje nego da ima hiljadu svakakvi. Rasulullah sallalahu vselemov ovo govori, kada najavljuje, kaže, dođe vrijeme kad će se okupiti nevjernici oko vas, ko što se gladni ljudi okupi oko sofri. Pa će, kaže, uzimat odakle im se svidi. Od vaših najboljih dijelova. Ha u Irak, ha u Afghanistan, ha u Čečenju, ha u Bosnu. Gdje godi se svidi, a u Palestinu. Pa opitaš da shabuš u nas tad malo? Kaže, ne, bit vas puno. Danas je milijardu i četstotine miliona muslimana. Šta to vredi onom djetetu u Gazi koji umire od glada? U Palestini. Šta mu vrede šte milijardu i četstotine miliona muslimana? Šta su najbogatiji ljude svijetu muslimani? Šta to vredi onom djetetu? Ništa, zašto? Jer nema vjere! Nema bogobojaznosti, nema islama. Možete mi govoriti ja sam muslimar, ali nema tu islama. I kaže, I bit će vas mnogo, ali ćete bit komulj koji nosi riječna bujica. Eto, to je stanje i opis ovog danas u čemu mi živimo. Pa kaže, teda će, kaže Allah, džadešanu i srca vaših neprijatelj ne uzijeti strah i stavit će ga u vaša srca. A taj strah je, kaže, vidu ono što se zove vehn. vehn. Znate, kad uvehne cvijeće, pa naš kaže uvehlo. A šta je kaže vehn? To je, kaže, ljubav prema dunjaluku a mržnja prema ahiretu, prema smrti. E to je to. I kad se to odnesi, dešavaju se ovi ove stvari u kojima govorimo. Druga lekcija ko nas uči jeste optimizam. Optimizam. Iz bitke na medrum moramo učiti šta je optimizam. Da optimizam mora uvijek kasti muslimana. Ne smije muslima nikada biti pesimista. Ne smije se od muslimana čuti riječi pesimizma koji ubijaju morat. Musliman uvijek mora da bude optimista. Muhammed Aleyhi Sera nas tome uči. E, kada je išao na put Hidžre sa svojim drugom Ebu Bekrom i kad su ušli u pećinu, u pećinu Theu, i kad su se sklonili, kaže, ušli su mušnici za njima, potjera, idu da im skine u glavu, jer je bila nagrada da ih ubiju da da ih takve dovedu. Znači, život je u pitanju. I ušli su mušnici za njima po nekim predanjima u tu pećinu. I kaže stajali su na stijeni, a ispod njih su bili Muhammed Aleyhi Sadam, Nebu Bekr. Nebu Bekr je to primijetio i kaže Allaho poslanje će šapčemu. Kaže samo da malo pogledaju dole, vidjeli bi nas. E naravno sad opet se ovde radi o čovjeku koji nije Allaho poslanji, ne o koji se takav predstavlja i prodaje. On se uznemirio, uzpaničio, ufatio bi ga straha. Međutim, njemu onaj koji je poslata od Allaha, koji u vezi sa Allahom i koji je soslanja na Allaha, kaže la tahzen. Govori mu la tahzen. Šta to znači? Ne tuguj, ne žalosti se, ne boj se. Ne boj se, on ga smiruje. Pa neki čak kažu učenjaci da muslimano ni tuga nije dozvoljna. Nije dozvoljno da bude ni tužan čak. Našto znači ga la tahzen. Inna la hamana. Allah je s nama. Ne boj se čovječe, ne žalosti ako si musliman, ako si mumin. Allah je s tobom Allah te neće ostavit nikada. Možeš ćeš biti stavljeni iskušenje i biće ti nekad teško u životu, ali da te Allah neće ostaviti, doće ti Allahova pomoći ako si mumin, ako si vjernik. I naravno izašli su odatle i ništa im se nije desilo. Drugi primjer, ovaj još veličanstveniji primjer optimizma, subhanallah, pred bitku Ahzabil na Hendeku. To je bilo tri godine nakon Bedra o kojem govorimo kaže muslimani su kopali hendek ili rovo komedini da se sačuva jer je ta dolazila do tada najveća vojska da ih porobi, da ubije muslimane, da ubije Muhammed Aleyhisselam i da završi sa islamom. Ovo su velike stvari, lekcije koje muslimani trebaju poznavati. Zato kad kažemo, no kad vidite nešto o Muhammed Aleyhisselam, neku knjigu o njegovom životu, dijelu, liku, osobinama, ma tr trkaj se da kupiš to. To ko će prije kupiti, treba se trkava. Prije kad bi titi na knjiga zašto morali su svi da kupi, nema pomijena da neko ne Sad kad nama muslimanima nešto o našem poslaniku, hoću mi jeće dva, tri eura da dam za to. I kaže, muslimani kopaju rov, hende koko medine. I velika glad vladala. I sad dolaze ashabi, najbolji ljudi. Allah je zadovoljno s njima. Kaže, radi Allahu anhum, suri te ube sto ti ajet. Radi Allahu anhum, Allah je zadovoljno s njima. Šta znači to? Oni su dženetlije. S kim je Allah zadovoljan, on je završio svoj posao. On je dženetlija. I kaže kopaju i gladni su bili ti ljudi oni su bili više gladi nego nego siti je dolaze i kaže ja rasulullah gladni smo i Zavrču kaže kad ono svezali kamen za stomak tetegli da ne osjetite tu glad crijeva kako rade i tako dalje najboljem čovjeku koji kad zemlje uvodio to pokazao muhammeda vesela a on zadrže svoju haljinu Pa im pokazuje kada ono tamo dva kamena zavezana. On još više je glad osjećao, subhanala. A da je kažu zamolio Allah, gospodaru, daj nam Allah mu sve na dunjaluku dao. Nego je to lekcija nama na muslimanima. I vid kako da poštujemo i koliko da poštujemo volimo te ljude. I kaže, došli su do jedne stijene, ne mogu da prokopaju to. Ne može niko kogod udariti. Uzima kramp Muhammed Aleyhi Salam. Udara i kaže ogromne varnice iz tog iz te stijene. Kaže, vidio sam, da će vam se riznice Perzije. Perzija je to vrijeme najjača država na svijetu bila. Kaže, vidim, da će vam se iznice Perzije. Udara drugi put, kaže, vidio sam, dobit ključevi Vizantije. Vizantija je druga najjača država na svijetu. Zamisli čovjek koji je gladan iz pozicije gdje dolazi vojska da ga porobi da ga ubije, obećava tu stvar. Koji optimizam vlada tu? Svi bi rekli, ovo je ludica, ovo ne, ne može biti. Mnogi su tad rekli, šta ovaj čovjek govori? Munafici su to rekli. Naravno, mumini su vjerovali to. Nekoliko samo godina iza toga, samo nekoliko godina, muslimani osvajaju i Perziju, osvajaju i Bizantiju. Ovo kada bi ispričao jednom dancu pametnom primislam poslije ovoga. Iole je pametan čovjek. Znači, pogledaj kakav je bio Mohamed a.s. Imamo i primjer optimizma. Ono, Allah te neće ostaviti, uvijek se sjeti, kako ti je teško iskušenju si, reci, Allah me neće ostaviti, nikada. Ja sam Allahov dželešanom rob. Primjer, Musa, a.s. Ja sam to govorio neku noć, ponovit ću još jedno. Musa je krenuo sa svojim narodom, 600.000 ljudi, izbavio svoj narod iz robstva faraonovog. Faraon se daje u potjeru za njim, milijon ljudi i kriječe. Zamislijan grada, 600.000 ljudi, primjer, Ali Sarajeva. Kompletno izlazi i ljudi idu, bježe. Izlazi drugi, veći grad od milion ljudi, kao Kopenhagen, i kriječe za njima. Zamislite tu masu, tu situaciju, taj taj osjećaj. I kaže Musa, ali sad svojim narodom dolazi na ivicu mora. Tim putem kojim je Allah reku, idi tim putem, on ga dovodi do mora. Izpred njega mora duboko. Ljudi nemaju brodove, ne mogu kapće se prevaciti. A kriju ga se spasu. A iza njega dolazi milion ljudi koji idu da ih pobiju i kad su ljudi uskomešali normalno insani, panika fata čovjeka šta si nama obećao Musa? Če Allahova pomoć? On im govori čuvene riječi inne ma'yja rabbi se jehdin moj gospodar je sa mnom i on će me uputiti neće me Allah ostaviti ali za za pitaju kako će te gdje Allah mu naređuje udari štapom samo znači uloži trud Allah je mogao odma mora da skoni da ti prođeš, al tražila trud od nas, makar stavi svoj štab. I Musa se sam stavlja štab na vodu i kaže mora se diže na dva dijela. Ogroman prizor, dva brda od se prave subhanu. Izučavajući Kur'an i Sunnet Islam, mislim da niko veću mu džizodove nije dobio, nije vidi. Možda ono se može mjeriti kad je Muhammed A.S. zamolio Allah pa Allah raspolovio mjesec, jer su ljudi to mogli tačno vidjeti. A ihova muđiza je iz zvadredna. Čudo. Najveće je čudo. More se otvorilo. Ne samo to. Kad se more otvorilo, je znači blato. Allah šalje vjetar koji učvrstio to blato i napravio čvrst prolaz da mogu ljudi proći. I ogromna masa, 600.000 ljudi prelazi na drugu obalu kroz to more. Subhanallah. Inne me i rabbi sa jehdiin. Zato, reci, kad teško, moj gospodar je sa mnom, neće mi ostali. Da će Allah izlaz rješenje. Dolazi sad faraon. On je govorio svom narodu, ena rabu kumuljala, ja sam vaš bog. Nemate vi drugog boga osim mene, ja sam vaš najveći gospoda. Kad su vidjeli mora se otvorilo, kaželi, zar vam nisam rekao da je ovo odgledi mene, ja sam, ja udubila bog. I Allah ga je dželašanu, naravno, tu pustio, ušao i oni tih milijon sanjima, da i on prođe, i onda se ta dva brda odvode. Svala na njih. I naravno, svi su se pogušili. Zanimljiva situacija sada, kakav je Kufr činio taj faraon, kakav je Čafir bio, on se davi. U tom trenutku, naravno, kada dođe je smrt, braćo i sestre. Svi ćemo mi tada poželjeti da budemo vjernici. Svi ćemo mi tada poželjeti da smo klanjali namaz. Svi ćemo mi tada da se pokajemo. Svi ćemo poželjeti da smo lahko učinili srđu, ali ta će biti kasno. Zamislite taj trenutak preseljenja. Presališ iz jednog stana u drugi, kako je teško. Presališ iz jednog grada u drugi, težak, slučaj, težka situacija presaljenja. Zamisli presaljenje sad u njaluka na ahiret, kako je. Presaljenje s jednog svijeta na drugi. Presaljenje iz jednog života u drugi. Za taj trenut se treba spremati. Ali ne parava ali tako se ne možeš spremiti, nego dobrim dijelima. Sečno, Allah u Đelešanu, i tako dalje. I farao naram u tom trmutku počne da se kaje, voda mu ulazi u usta, vidi, davi se, čovjek postaje svjestan. U tom trmutku vidi ahiretske detalje. Čovjek kada umire, dolazi ima ahiretske detalje, počne da vidi meleke, vidi već drugi svijet. Možete vidjeti neka čovjeka kada umire? On već vidi nešto što mi ne vidimo, on gleda u plafon. Znači on već vidi nešto što mi ne vidimo. On je završio s ovim svijetom i pokazuju mu sahiretski detalje. Vidio sam čovjeka kojeg vode na izvršenje smrtne kazne na električnu stolicu. I kako ga izvode tih dvije minute voda, on je svo vrijeme gledao samo ovako. Samo je ovako radio. Svo vrijeme tako gledao. Znači, on je već vidio te koji dolaze po insana, dolaze iza slanici, po čovjeka. I kaže, sad se on kaje, u tom trenutku svi će se kajat, ali tad će biti uzavljeno kaje. ta se kajanje više neće primiti. I on govori, la ilaha illallah. Tad počne da izgovara, la ilaha illallah, evo ja sam musliman, ja sad vjerujem. Svi će tad povjerovat. Međutim, kaže Melek Džibril, mu svojim krilima trpa vodu u usta da ne može izgovoriti la ilah illa. Bojeći se da Allah ne primi to pokajanje. Zašto? Zbog zla koje je činio na zemlji. Zbog zla koje je činio na zemlji. A inače, Meleki nama žele dobro. Meleki ljudima žele dobro. Mole Allaha za nas. One lijepe misli kad ti dođu, posjetiš neka drahatu kusrcu u prsima, to od Meleka dolazi. I naprotiv one ružne misli, Od koji se grozi, to dolazi od šeitana. Znači, meleki su prijatelji ljudima. Ali u ovom slučaju postajemo neprijatelji zbog kufra i zla koje je činio prema Allahu Đelešanu. Naravno, on se tu davi i veliki ibred. Allah kaže, danas ćemo izbaviti samo tvoje tijelo da bude opomena i povuka. Na kraju je nađano to faraonovo tijelo. Ono se drži danas u muzeju u Parizu. I kaže, ima po tijelu rupa. Ima, znači, udubljenja. To ukazuje da je to tijelo u stvari ostalo bez duše da je, da je mu je došla smrt davljenjem davljenjem Na znači, ono što Allah Želešanu kaže da se udavio da se udavio u vodi molim Allah za džendet riječi i dijela koja vode do džendeta i da nas sačuvati džendemske riječi i dijela koje vode do njih amen nastavit ćemo sutranjiš